Un premiu pentru Iepurică. Uf. Iepurică era foarte sigur că va câștiga întrecerea, dar când colo, ceilalți concurenți îl depășiră rând pe rând, iar el rămase mult mult. Vai, vai, ce rușine! Ce dezamăgită va fi mămica, își spuse tare, supărat iepurașul. Cu siguranță ar fi vrut să fac o figură frumoasă. Dragul meu, nu mai fi supărat. Și tu meriți un premiu. Iată-ți medalia. Am neșterit-o împreună cu frățiorii tăi. Spuse mama, care era totuși mândră de iepurică al ei. Acum ești mic oh, și ai lăbuțele scurte, dar când vei crește, o să vezi că vei fi cel mai rapid dintre toți. Mua!